Estatuei eskatezain bigarren puntu horri buruz egiada ez dela askoitze egin azken urtean. Konponbideaz askoitze egin da, baina haieteko konferentzia hori markatu zuen bide horri bat. Eta bide horri horren lehen puntua beteta ba, argi dagoena da, bigarren puntu hori beharrezkoa dela prozesua aurrera amateko. Horrek ez du esan nahi, eta hi politikoen kolektibak horre e, argiki esan du ez gaudenik prest pausuak emateko da zergaitik esaten dugu hau, ba, ikusten dugula estatuak itxukiari direla ba, violentziaren horretan, eta argi dagoena gugortika ateratzeko prest gaudela ez ekiminaak egiteko ze jendeak askuitz egiten du ekimen zehattzen inguruan, baina bai herria herrietan dinamikak sortzeko bai ieslariak etxera harttzeko baina baita ere ieslarien... Afera politikoa edo zergaitik dauden ieslariak ba mai gaina haretzeko